Щораз знову прийшов лист від їхнього з Іллею сина, Святослава, що працює у Японії дипломатом. Найлонові японські куртки, які літом присилали у городишинський магазин, то його заслуга. Єва в цьому не сумнівається. Конверт був обшурганий і замацаний, бо на ньому зображено кілька японських краль, які підморгують, коли їх перехиляти в різні боки. Не інакше, як усі поштарі від Владивостока до Городища, Надовго затримували в своїх руках синового листа, не інакше, як красуні японки, підморгували кожному стрічному на передовгій дорозі. Йєва кілька разів починала читати листа, але знову й знову на словах великі й святі мої, мамо тату, через холодний океан, через непрохідну тайгу, через 15 тисяч кілометрів, тягнусь до вас руками, щоб обняти. Кров ошаліло тіпалась в кронях, карі очі самочинно звужувались, як у японки. Підборіддя починало тремтіти, а серце ставало набагато більшим І Відкладала листа, підмітала хату, мила руки і знов спотикалась на перших синових словах. Зараз вона спече манзарі для Романи та Іллі. Тьху, для Іллі та Романи. Прочитає листа і підкладе його в передачу чоловікові. Ілля вже почав засинати, коли його ніздрів ловили крутий запах парху, парфумів, які знову нагадали йому про голод і про верхню частину тіла. Він кволо розплющив очі і побачив над собою романене обличчя. В щелину помістились лише довгі голуби вії та ніс із круглими міздрями. Він злякався, вирячився на лікарку. Чи бува не зіскав, коли вона підступається до нього? Забув про голод, але побачив у романеній руці термометра і знову захотів їсти, ще дужче, ніж перед цим. «Котра година, хворий капітан?» – запитала вона так, що «хворий» треба було б писати з великої літери, а «капітан» – з малої. «Вісім, бо дуже їсти хочу». «Корову злучили?» – «Премолу і Зевсу». Романа Полипівна. Лікарка визирнула в коридор, стригнула до железними віями, глянула на стіний годинник. «Ти, ба, правильно, рівно восьма!» Здивувалась і ще раз змахнула штучними віями. Закотила лікарняну сорочку на животі хворого, сторушку обмацала вроджену пляму над лівим ребром, під час операції не зауважена. Притулила праве бухо до грудей, а тоді повела нижче, до вродженої плями, до запалого пупа, до заклеєного шва. А котра зараз година, капітане? Вісім годин і дві з половиною хвилини, відповідає Ілля, наче перед його очима, косить стрілками час великий годинник хоч мовить він це навгад. Романа ще раз визирнула за двері. Точно. Клянусь своїм золотим годинником, точно. Вигукнула лікарка і по третьом притулила вухо до живота Іллі. Прислухалась. Що тихо вовтузилось у черевіка капітана, булькало якого до городещенському водогоні в чорневу спеку, а потім Потім вона почула віддалене Монотонне поцокування годинника. Ви нічого не відчуваєте, Ілля Батьковичу? Голод. І більше нічого? І більше голод. Я помру, як надасте хоч борщику. Котра зараз година? Дайте їсти, скажу. Дамо, товаришу капітан. Котра? Вісім і, і... чотири. Романі здалось, що він зумисне чекає, поки стрілка стане проти четвертої позначки. Дайте їсти, бо у вісім і п'ять хвилин я помру. Романа злякано труснула штучними віями і відчула, як щось сіпнуло по віку лівого ока, дряпнуло губу і впало на живіт іллі капітана, на його уроджену латочку. Синдетична вія погойдувалась на животі хворого. Влад із його диханням. Зляко Ілля вже не відчував навіть своєї верхньої частини тіла. Забув про голод. Йому здалося, що Романа розвалюється на частини. Прикрив свої очі долонею, привиділася йому Мариня, яхидненько промовила, яйка у горбросте. Тепер він чекав, що ось-ось на нього впаде бетонована стеля лікарні. Метелик вичеберяв із старого шолома на телевізорі, крізь надгризаний і отвір для ока, поворушив крилами. Є крила. Можна летіти, але не хотілось. Звищить мутня муха у міжвіконні. Її густа осіння печаль розпачно волає у безвість. Ніщо не пробуджує в душі Мусія Федотовича приступу такої нестерпної самотини, як безнадійні гудіння мухи у прозорому резонаторі вікна. Та ще й вилухий ранок пізньої осені. Коли сам ти хворий осінню і знаєш, що вилікує тебе лише майбутня весна, до якої треба дожити. А він уже давно зголосився на тому, що найважче для його серця – чекання. Подумати лише. Треба перебути цілісіньку зиму. Дощі, морози, віхоли, довжелизні ночі, змлявіння сонця перепад біологічного циклу, постаріти на сто обертів землі, пережити мільярд ударів свого старого серця і найстрашніше – постаріти. Він сидів на ослоні, як на коні. Навіть права рука була висунута вперед, наче тримав невидиме повіддя дикого огера, що тривожно заірже, закусить гаряче водило, перемахне через високий поріг хати, Змолотить копитами сарматський горб, і дзендрена сивина розівється на вітрі, затріпоче в степу, як корова. Крізь вузькі шпарини його очей сочилась задума чорних, прикритих утомленими повіями зіниць. Сопе орда за його спиною, гицаються лизінки в коней. Людський під змішується з кінським і, значить, слід через увесь дикий степ. Цей запах. Довго тривожитиме степових вовків та круків, що чигають у ковелі та в оксамитно-голубому небі. І під ним ослін і на бігу пасеться, стинаючи хліпучими зубищами спалахи червоних маків. Куці шабельки висвистують на вітрі, лається в християнського бога старий ординець із хрестоподібним шрамом на щоті. В пташенята бурсаються в у ковилі та в кінському посліді. Реплять мокрі сідла. Круки висять у небі, наче підв'язані на кінську волосінь. Хльостки-канчуки опорізують задихані кінські череви. Росте на обрії сармацький горб із хрестом вітряка на Маківці. Ах, той сто проклятий хрест невірних! Допомстий! Хай зжаре його праведний вогонь, хай вітер рознесе його на всі сторони світу, хай недовірки стануть на коліна і їдять землю, і цілують його ноги, і зрікаються свого проклятого ідола, розп'ятого на хресті. Вперед, ніяких сумнівів, бо всеведющий Магомед розчавить тебе своїм поглядом, як кінське копито машину. Повертається хрест на горбі, спотикається стілець на передню ногу до помсти. Стілець перестрибує через збух і влітає в городища. Шабля сама сіпає його руку і косить хрести на кладовищі, косить хрестати опудало на городі Марти Гусляр. Стілець ошаліло топче перегресті доріг, зашмур старого ординця, зриває із хати гриня перепадів і трячок, по що він схожий на хрестика. Хтось уже палить учнівські зошити за рахметики, бо там є знаки додавання виходить із ладній голий йти між гонта, дивиться у степ, закриває руками не свою срамоту, а серце і каже Ой ти, мошети, моше, орда ти може, треба йти в партизани. І важко переносить погляд на ліс за Бугом. Партизани, ти моше.